Tak můžeme začít. Tak domluvili jsme se na tom, že ráno já vysvětlím praktickou metodu a odpoledne trochu teorie k té praktické metodě, aby jsme ji chápali. No a pak večer bude satsang, jo? kde každý se může ptát, podle toho, co rozuměl nebo nerozuměl, a podle jeho vlastního zájmu a vlastní zkušenosti. Jo? Takhle. No a teď v té praktické vysvětlení praktické metody bude vždycky trochu povídání a trochu meditace. Dohodli jsme se s Lukášem, že to nemá být příliš dlouhý, tak uděláme 45 minut. Hm? Nebo klasicky 48 minut se dělá v těch klášterech. Tomu se říká ishia, jako jedna tyčinka, která horí 48 minut. Hm? Můžeme to tak udělat, tak někdo nařídí na to hodinky, aby to bylo těch 48 hodin. Já jsem si nevzal sebou ten budík, myslím. To se dá taky regulovat v mobilu, jo. Tak vždycky, že to bude těch 48 8 hodin, 48 ne hodin. A pak zase nějaký výklad, a pak zase 48 hodin, minut. A takhle to povedeme. Jo? No a teď úvod do meditace, asi nejběžnější úvod do meditace je meditace na dech. Jo? A teď jsme se učili ráno číkung, tak proto ta meditace na dech v severní tradici, obzvláště v čínské tradici, je vlastně založená na výkladu meditace na dech, tak jak je v yogačára Búmišástra od Asangi podle tibetské tradice, od Maitrey podle čínské tradice, ale to je jedno tak já vás uvedu do této meditace a výhody této meditace z hlediska praxe tantrické a z hlediska praxe jogi, Jak asi víte, meditace na dech je vlastně vstup v buddhistické tradici je vstup do praxe Čtyř základů vdělé pozornosti. Hm? Co jsou čtyři základy vdělé pozornosti? Hm? Tělo, pocity, pocity, mysl a jevy. To má postup. První musíme poznat tělo, aby jsme poznali pocity. Pak musíme poznat pocity, aby jsme poznali mysl. A pak, když poznáme mysl, můžeme poznat všechno. Jo? No a z hlediska, vy se učíte v Mahajanovou tradici, já tež vlastně jsem obzvláště zdůraznuju Mahajanovou tradici. Mahajanová tradice objasňuje probuzení bodysatvů hm? oproti probuzení arhatu, hm? které z hlediska Mahajanové tradice je částečné. Není plné. Jen probuzení bodysatvů dle naší Mahajanové tradice vede k stavu plně probuzeného budhy. Hm? No a vlastně probuzení arahatu z hlediska většiny Mahajanových učenců je jenom mezikrok k tomu poslednímu stádiu, k plnému probuzení budhy, hm? Obzvláště v čínské tradici my dáváme důraz na lotusovou sutru. Hm? Lotusová sutra učí, že vlastně jedině budhová realita je ta konečná realita. Hm? Realita a je jenom krok k dosažení této konečné reality. Hm? k dosažení toho, čemu se říká tělo darmi, čemu se říká tež takovost, hm? sačne z bůta ártata, opravdová skutečnost. Opravdová skutečnost má jenom jednu vlastnost, vlastnost prázdnoty. A v nedualistickém pojetí vlastnost prázdnoty je Vlastnost takovosti sačnes. Hm? To je české slovo, nebo slovenské slovo, které ještě tady není zaběhlé, ale je to nejlepší překlad toho, čemu říkáme tatata. Ta, ta. hm? Jak bychom měli vědět vlastně to nejhlubší jméno Buddhy? Je tatha gata, je vlastně ten, který, tatha agata, který přichází v takovosti, tatha gata odchází v takovosti. Hm? A tato takovost je jediný skutečný stav všech souce. Jiný stav neexistuje. Čili poznání. Eh, které dává analytická meditace, je jenom za účelem poznání tohoto konečného stavu, který ovšem není v protikladu ke všem jiným analytickým stavům, které jsou skutečné. Hm? To je důležité pochopit. Čili my, jestliže praktikujeme, Cestu bodysatvů. Cesta Bodisatvu spočívá v tom, že my se nalaďujeme jak naším teoretickým poznáním, tak naší praxi na tuto jedinou skutečnost. Skutečnost toho, jak plně probuzený Buddha vidí realitu ne jak my. Omezené bytosti, realitu vidíme. A to, jak Budha vidí realitu, jak Budha vnímá realitu, to by mělo být základním vlastně pochopením naší praxe. Proto je tak důležité mít, o čem jsem se zmínil včera večer, mít teoretické pochopení, a reality Budhy, plně probuzeného budy, meditovat na tuto realitu a uvědomovat si, že tato realita je vlastně jediná realita. Jiná realita neexistuje. Jiná realita je vlastně naše omezení. A tím, že jsme si začínáme praxí a teoretickým studiem být vědomí našich omezení, tím vlastně my se přibližujeme této realitě a přijímáme ji. Přijímáme ji jak vírou, tak i pochopení. Víra a pochopení v buddhismu jsou od sebe neoddělitelné. My nemůžeme mít správnou víru, jestliže nemáme správné pochopení. A my nemůžeme mít správné pochopení, jestliže nemáme správnou víru. To je důležité si uvědomit a s tím pracovat. Teď podle buddhistické tradice meditace na dech je vstup do praxí čtyř pozorností. Neměli byste se opozdňovat, když se opozdňujete, tak vlastně vyrušujete druhé. A jestliže vyrušujete druhé, vyrušujete sami sebe. Je to jasný? Tak dbejte na to, aby ty časy, my jsme prodloužili o půl hodiny, aby ty časy... Před začátkem projevu všichni musí být tady. Jestli tady nebudou, zavřeme dveře a nikdo nesmí vstoupit. Hm? To je pravidlo. Chcete toto pravidlo? Hm? Učit se meditace a je učit se disciplínu. Meditace je disciplína. Nic jiného. Disciplína etická. Disciplína koncentrace a disciplína moudrosti. Jestliže nemáme disciplínu, pak vlastně co děláme? Lapáme v prázdnotě. A nič ničeho se nešití. Je to jasný? Hm? Všichni souhlasí? No a teď pokračujeme... Meditace na čtyři základy bdělé pozornosti je vlastně jediná cesta. Tak je to vysvětleno v v, ágamách, v základních spisech buddhismu. Ale teď je si uvědomit, třeba se uvědomit, že my, jestliže chceme praktikovat cestu bodhisatvů, musíme chápat praxi čtyř základů pozornosti z hlediska transcendentální moudrosti. Pragya paramita. Jestliže nechápeme praxi čtyř základů pozornosti z hlediska transcendentální moudrosti, nepraktikujeme cestu bodhisatva. Čili... Ať praktikujete Zen, nebo praktikujete Dzokčen, nebo praktikujete Mahamudu, praktikujete Tantru, praktikujete jakoukoliv disciplínu spojenou s cestou bodhisattvu, třeba pochopit praxi čtyř základů pozornosti z hlediska transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost, jak už jsem se zmínil, Není popřením analytické moudrosti, ale je prohloubením analytické moudrosti. Jestliže to nechápeme, nechápeme transcendentální moudrost. Protože prázdnota může, skutečná prázdnota existuje v rámci pěti agregátů a neopouští pět agregátů. Proto, Recitujeme sutou srdce, hm? která vysvětluje, že právě forma je prázdnota, prázdnota je forma, právě pocity jsou prázdnota, prázdnota jsou pocity a tak dále. Jestliže to nechápeme, nechápeme transcendentální moudrost. Hm? V tradici základního písma buddhismu vysvětlujeme prázdnotu jako prázdnotu něčeho. Když my odejdeme z této místnosti, z Vanderlingu Stupy nebo z Vanderlingu Meditační Haly, tak tato místnost bude prázdná prázdná od nás. No a podobným způsobem my pak vysvětlujeme prázdnotu jako prázdnotu něčeho. No až nakonec prázdno, nirvana je prázdnota od chtivosti, zloby a nevědomosti. Tak vysvětlujeme nirvan. Čili vždy prázdnota od něčeho. Ale my se učíme meditaci na základě transcendentální moudrosti, což je cesta bodhisattva. A prázdnota není jen prázdnota něčeho, ale prázdnota je jediná skutečnost. A jestliže praktikujeme cestu bodhisattva, pak jak můla pragya, jak základní Písmo Madhyamiky od Nagarjuni tvrdí, jestliže rozumíme prázdnotě, všechno dává smysl. Jestliže nerozumíme prázdnotě, nic v naší zkušenosti, uvnitř i venku dává smysl. To je transcendentální moudrost. Právě proto je tak důležité studiu rozumět prázdnotě, protože z hlediska Transcendentální moudrosti. Vše v naší zkušenosti dává smysl, jestliže rozumíme prázdnotě. A nic nedává smysl, jestliže prázdnotě nerozumíme. Práznota znamená v sanskritu co? Šunyata. Shunyata. Hm? Shunya v sanskritu znamená nula. Hm? překlad šunjata, překlad prázdnoty je nula, stav nuly. Lukáš se učí hindi, když v hindi telefonujeme, tak říkáme tež nula, nula, šunia šunia. Hm? To je i v moderních indických jazycích, a to je základ. Velký přínos právě indické civilizace je vynález nuly. Jiné rané civilizace neměly nulu, s tím přišla Indie. A na základě nuly, pochopení nuly, vlastně je máme filozofii transcendentální moudrosti. Jestliže nula dává smysl v matematice, všechny matematické kalkulace dávají smysl. Jestliže nula nedává smysl, všechny matematické odčítání, sečítání, násobení tež nedává smysl. Stejně tak v naší zkušenosti, jestliže prázdnota jakožto jediná, Vlastnost všech aspektů, všech fenoménů naší zkušenosti dává smysl. Naše zkušenost dává smysl. Hm? A to chápeme na základě základní buddhistické filozofie toho, že naše zkušenost je proces. Proces přeměny pěti agregátů. Proces přeměny formy, pocitu, který přijímají formu, což pocit znamená přijímání formy. Pocit Na základě pocitu máme konceptualizaci, neboli na základě konceptualizace máme pocity. Hm? Koncept a pocit je jeden proces, to je třeba též pochopit. A na základě pocitu a, a konceptualizace pak máme vůli a faktory, které vedou společně s vůlí naši, naše vědomí k objektu. A to jsou formace. A na základě formací funguje rozlišující vědomí. Jinak fungovat nemůže. A naše existence je tento proces. A v tomto procesu, jestliže něco stojí, znamená to, že tento proces nechápeme. Jestliže v tomto procesu nic nestojí, začínáme tento proces chápat hluboce z hlediska toho, co Buddha objevil, pod stromem probuzení, z hlediska souvislého vznikání. Nic neexistuje samo osobně, vše existuje pouze a jen v naší zkušenosti těla a mysle uvázané na tělo, z hlediska souvislého vznikání. Hm? A v tomto souvislé vznikání třeba hledat prázdnotu a toto souvislé vznikání je prázdnota samotná. Proto forma není odlišná od prázdnoty, prázdnota není odlišná od formy. Pocity nejsou odlišné od prázdnoty, prázdnota není odlišná od pocitu. Pocity jsou vázané na koncepty, koncepty nejsou odlišné od prázdnoty, prázdnota není odlišná od konceptu. Vůle závisí na konceptech a na pocitech a vůle není, závis, není oddělená od prázdnoty. Vůle je prázdnota. A na základě vůle máme rozlišující vědomí. A rozlišující vědomí samo je prázdnota. Jinak nemůže fungovat. Právě proto my praktikujeme čtyři základy pozornosti na základě této filozofie prázdnoty. Hluboký význam formy je, že žádná form, žádnou formu není možné dosáhnout. hluboký význam pocitu je, že žádný pocit nemůžeme dosáhnout. hluboký význam konceptualizace je, že žádný koncept nemůžeme dosáhnout. hluboký význam vůle a faktorů vůle je, že žádnou vůli a faktory vůle nemůžeme dosáhnout. hluboký význam vědomí Rozlišujícího vědomí je, že žádné vědomí nemůžeme dosáhnout. A toto je stav Budhova probuzení. Právě proto Budhovo probuzení nikde nebydlí. Proto kromě Tatá Gata. V budistické tradici Buddha má mnoho jmén, jedno, jedno z nich je Anoka, je ten, který nikde nebydlí. Budha je ten, který nikde nebydlí. A kde my bydlíme? Hm? V naší formě, v našich pocitech, v našich konceptech, v naší vůli a faktorích vůle a v našem rozlišujícím vědomí. Jelikož my se jich držíme jako klíšťata, jsme ve stavu samsáry. No a teď my se chceme naučit meditaci, aby jsme se jich drželi méně ne jako klíšťata. No a meditace je pak z hlediska transcendentální moudrosti je pochopení tohoto základního stavu. Ať jsme si ho vědomí nebo si ho nejsme vědomí. Vlastně my žijeme v prázdnotě, my nemůžeme žít nikde jinde. To, že žijeme někde jinde, to je naše iluze. A ta iluze pochází z hluboké impregnace našeho vědomí, jestliže praktikujeme cestu bodhisatou, semeny, Oddělení subjektu od objektu. Tomu se říká v tradici abhuta parikalpa. Abhuta je neskutečný, parikalpa je vlastně konstrukce, neskutečná konstrukce. Na život je na základě neskutečné konstrukce. Ať si toho jsme vědomí, nebo toho nejsme vědomí, žijeme na základě neskutečné konstrukce. Jestliže jsme si toho vědomí, vlastně začínáme nedualistický přístup k praxi. Jestliže z toho si nejsme vědomí, pak naše praxe není nedualistická. A podle učení našich učitelů, a asangy a tak dále, ta praxe, která je nedualistická, je vlastně rychlejší a hlubší než ta praxe, která je dualistická. Proč? Protože objekt, Našeho teoretického poznání je právě jedna skutečnost, ne dvě, tři, čtyři skutečnosti. Objekt naší kontemplace je též jedna skutečnost a objekt naší realizace je též jedna skutečnost. Protože naše pomatené vědomí se nedá odpojit od pomateného vědomí však bytosti. Příčiny našeho pomateného vědomí jsou stejné jako příčiny pomateného vědomí všech bytostí. Příčiny nejsou jiné. Ty základní příčiny jsou stejné, jenomže tyto základní příčiny chtivost, nelibost, nevědomost mají tisíce různých variací. Tisíce různých Možnosti. No a my se pohybujeme v této skutečnosti pluralistické skutečnosti. A tato pluralistická skutečnost je na základě naší karmy. Jelikož karma nemá je vlastně tak, Roz, různotvárná, proto my bytosti jsme též tolik různotvární. Naše různotvárnost je na základě různotvárnosti karmy. A různotvárnost karmy je na základě různotvárnosti našich konceptů a pocitů, které se váží na naše tělo. To musí být jasné. To je vlastně základní koncept, s kterým my musíme pracovat, jestliže chceme něco rozumět z, z hlediska pochopení bodičity, z hlediska pochopení nedualistické praxe. Jestliže tento základ nemáme, tak vlastně nejsme nikde. Proto... Jestliže chceme nedolistickou praxi, naše praxe začíná bodičito. A bodičita předpokládá toto pochopení. Transcendentální moudrost. Jestliže toto pochopení tam není, bodičita nemá obsah. Jestliže bodičita nemá obsah, pak je to automatické myšlení. A automatické myšlení je Praví opak meditace. My meditujeme, aby jsme se zbavili automatického myšlení, mechanického myšlení, rozbili mechanické myšlení. No a to je naše svoboda. Protože my trpíme, protože jsme vázáni na automatické myšlení, které je výsledkem našich zvyků. A tyto zvyky jsou semena v našem vědomí, který vlastně řídí naše jednání. No a teď hlubší pochopení praxe by mělo mít tento základ. Na tom pracujeme. No a teď, jak už jsem se zmínil, úvod do meditace vlastně ve všech buddhistických tradicích, většinou bývá meditace na dek. Důvod toho je, že když dýcháme, naše zkušenost obsahuje všechno, všechno znamená pět agregátů existence. Nic jiného nemáme. Pět agregátů existence možno chápat jako souhrn faktorů formy a bezformnosti. Nic jiného nemůžeme vnímat než faktory formy a faktory neforemnosti. Faktory vědomí. Jestliže je nechápeme, nechápeme nic v naší zkušenosti. Nechápeme nic v naší zkušenosti z hlediska buddhismu. Budismus je filozofie, uvědomění, moudrost, nejáství. nejáství osobností, jestliže praktikujeme cestu bodysatvů, pak obzvláště nejáství všech jevů. Nedualistická praxe chápe jasně nedualnost osobnosti, ale dává důraz na prázdnotu, takovost všech jevu. Jestliže dáváme důraz na takovost všech jevu, prázdnotu všech jevu, praktikujeme nedualistický přístup k meditaci. Praktikujeme nedoristický přístup k meditaci čtyř základů dělé pozornosti, které jsou. O vlastně esence meditace čtyř základů. Čtyři základy meditace k dělé pozornosti, její esence, její podstata je, jsou čtyři základy k dělé pozornosti. Bez těchto čtyř základů k dělé pozornosti. Meditace bdělé pozornosti nemá základ. Je třeba si to uvědomit. Hm? Čili podstata bdělé pozornosti je pochopení čtyř základů bdělé pozornosti. A to vede k probuzení. Probuzení v buddhistickém smyslu, což je probuzení nejáství. Jestliže máme probuzení v buddhistickém smyslu, v buddhistickém pochopení, máme probuzení nejáství. Nejáství všech osobností, nejáství všech jevů. No a teď my se budeme učit, po krátké dáme si jednu meditaci, aby nebylo příliš teorie. Když bude příliš teorie a žádná meditace, pak mysl začne těkat a běhat. Je to tak? Hm? Tak já navrhuji teď dát 48 minut. Meditace, soustřeďte se na dech nebo na jakýkoliv objekt, který, s kterým jste familiární abyste stáhli vědomí dovnitř těla. Tento zvyk stáhnutí vědomí dovnitř těla by měl být přirozený. Teď máte potíže s pocity, s vnímáním, protože tento zvyk není přirozený. Když se zvyk stáhnutí vědomí do těla stane přirozeným, problémů bude čím dál méně. Ale protože není přirozený, problémů je mnoho. Je to tak? Třeba to vidět jasně. Tak právě proto vždycky trochu teorie. A zase stáhneme vědomí dovnitř, zase nějakou teorii, zase stáhneme vědomí dovnitř. A postupem času doufám, že tento proces stáhnutí vědomí dovnitř, ať už používáte jakékoliv metody, mantry, nebo používáte vdělou pozornost na základě čtyř základů vdělé pozornosti, jedná se o stejnou věc, stáhnutí vědomí dovnitř. Neznamená to, že toto praxi stáhnutí vědomí dovnitř nemůžeme kombinovat. Mantru a čtyři základy pozornosti můžeme kombinovat, to není žádný problém. Obě tyto praxe mají stejný cíl. Tento cíl se jmenuje kája viveka. Kája je tělo, viveka je oddělení těla. Hm? Tělo musíme oddělit od objektů smyslu, aby jsme si začali být vědomí mentálního těla. Jestliže chcete praktikovat praxi bodhisatvu Celá praxe Bodhisatvu je založena na zkušenosti mentálního těla. Jestliže se mentální tělo naučíte ovládat perfektně, jste realizovanými bodhisattví. to.